Ba, honiada, a ziran utzet boz golegati jarri dela, da be ja bizkat eh, cuidatu dute distantz hori, ezta. Meti onga 3-4 goleta da baina ba honi, e, ondo ondo lan egindute e, zentz horretan. Guk eh nai baina ez ginen iristen, ez? Eta ba, beha, lepa, hori, oso ondo dominatu dute eta azkenan beraintza bezan lan partida. 3-4 goleko alderrekin ba beti presio ondia, ez? Eh eraso lakoitzen, defentsa lakoitzen, ba gutxe ginezkero partiak eh aldeingo Baia oria, ana, bueno, bakiz u eh baiega, Suarezko da, baina, bueno, ba e, guk e, bueno, ba, eh ba defensa da mantentzea ba askotan ba asko gozeko sentza egun da, gero bueno, ataken ere ba, askotan ba txiki batzuk izan ditugu, da hola ba, ba zaila da, ez? Baina bueno, eh guk ustetik gure lanain dela, askotan ba ba bueno, e, baina bueno, bueno, fiskat te aurreratea deu, nahiz eta garepenik ez puntuk ez lortu, baina bueno, ni gustatu hau <laughs> aurrera dijola da, lanegarrotu daola, pero indican eh asko falta da. Iru Jardunaldi, 0 puntu, eta bueno, ba, zira txerra. Ba, egu tegi aletik handa, ba, nekidun ez, e zaila zala, bueno, hueskan e kontra, itxeko e partidatzen oso nahi izan, gero e Puente Gineko partida hori oso partido zaila izan zan, eta bueno, ez genuen ba, sensazio gaur gitu, eta gaurkoa, bueno, etxampioza ba, jolaztena edan ekipo batean kontra, ez, pasazit ba, egen, horrelako e maizak izatea iru arren e Gainerakoan, egin, Bueno, ondo arizarete lanean, hastean zerreko lan horrotan ikusten ezen horretan. Ba, ba egu behintzat, taldean gan, eta jokali guztien gan, egu zuarezko gero egia da, ba, bueno, haste buruetan, partidogunetan, ba, kostatzen ari zeugula, e, alderdi hori ateratzea, baina, bueno, e, konfiantzen dugu e, guztien gan, eta nigu denboraren desmoraren poderu zateako dala hori. Osa, egin gotu ega, ega. Bueno, Zueen alde ezen eukaten taldea ez dela gehiegi aldatu, joan den alderatuta, Baina egia da, ba oraindik ere badagola lana horretik, ez? Ba, dago lana beti dago horretikan eta, bueno, ba emaitza no, ba, lortuta ba are are gehiago. Esan lehen esan dizuen o sea, ez, ez da ezin da ba, una da, makurtu eta burua makurtu eta eta lana o sea, ba, zer, zertan gabiltzan gaizki, zertan hobetu dezakegun eta eta hori da ikuste gure puntu fuerte hori. Orduan ba, hemendik aurrera ba lana jarrituko daube eta abar emaitzak etorriko den, seguru nola etorriko diela. Mm izan diren aldaketa txiki hoiekin eh, jokalari dagokionez, nola ikusten duzu urtengo taldea? Juanen urtekoarekin konparatu. Ani gustat, e, ba potentzia asko daukagula, eh, osea azkenen etorri zaizkigu hiru e, jokalari da gehi portero alau eta negu utzetematin digula Pescat ba, Plus Plus hori ez da? E, eta eta gaina dinamika nere oso horrez hartu dira eta bueno, e, ondo ari garrela lanean, ordun ba erantzunak emaitzak etorriko dira, niago da gabe.